Розділ шостий, штаб. Середа мала стати важливим днем, адже я мав зустріч для обговорення оновлень біоніків. А вечір планував провести у 451-му, за обговоренням усього, що мені вдалося дізнатись. Зустріч було призначено на другу половину дня, тож першу половину я провів за роботою над структуризацією того, що я вже знав. Хоч я і не вірив у те, що події, які сталися зі мною, були випадковістю, реальних підозр у мене не було. Якщо опустити, поки що, виявлення того, хто саме це був, які були їх мотиви, Найімовірніший мотив – змусити мене забути про мої висновки стосовно біоніків і всього нашого проекту. Скоріше за все, вони не знали про хлібні крихти і не очікували, що я так швидко повернувся до цього питання. Чи знають вони про всі ці зустрічі цього тижня? Чи спробують вони повторити це знов? Треба обговорити це з Тоні Татором. Але якщо і про це не думати, які саме висновки про біоніків я зробив? Треба переписати якісь фрагменти коду, перелаштувати їх усіх чи просто вести додаткові обмеження та не розвивати окремі функції. Голова розколювалася від запитань без відповідей та зводила мене з розуму. Я продовжував намагатись будувати свій світ навколо інформації, яку я дізнався, але фундамент цього світу здавався занадто не стійки. За п'ять хвилин до початку нагадування закликало мене йти на зустріч – Тож я прийшов до переговорної кімнати першим. За кілька хвилин зібрались доповідачі: Молі і сам. То що почнімо. запропонувала Молі. Так, відкриваю презентацію. Відповів один із доповідачів. Тема нашої зустрічі статистика активності біоніків до та після оновлень. Тема взагалі достатньо широка, тож ми розділили все на декілька типів оновлень. У нас існує оновлення конфігурацій, що відбувається тоді, коли на сервері змінюється налаштування якихось параметрів. Воно існує двох типів – обов'язкове, яке потребує миттєвого оновлення всіма біоніками, та опціональне. Обов'язково означає, що нова конфігурація має бути завантажена одразу ж. Воно використовується дуже рідко, адже потребує великої кількості ресурсів. Опціональне ж оновлення – це якась несуттєва зміна у конфігурації, яку біонік виконує вночі під час сну. Обов'язкове оновлення ми не використовували вже багато років, правильно? Уточни все. Так, його використовували лише на початкових етапах, коли ж біоніки були розповсюджені по різних містах. Та ми вже не мали прямого контролю над ними. Ми перестали використовувати цей тип оновлень. Натомість були розроблені опціональні оновлення, які встановлюються найближчої ночі. І що саме ми можемо змінити цим оновленням? Майже будь-що. Перепади настрою, розум, температуру тіла, емоційність, все, що завгодно. І як саме це сприймають біоніки? Вони просто стають новими людьми? Ми майже ніколи не робимо суттєвих оновлень параметрів. Зазвичай ми просто робимо відносні зміни, які сильно не впливають на особистість. Тому вони сильно не змінюють і самого біоніка. Добре, це оновлення конфігурацій. А що з оновленням коду, коли ми розробляємо новий функціонал? Сам здивовано подивився на мене. «Існуючі особини не отримують ніяких системних оновлень, окрім випадків якихось суттєвих проблем з версією їх програмного забезпечення». Відповів він. «Так, звичайно. Але якщо це потрібно, як це зараз відбувається?» Я зрозумів, що задав питання, відповідь на яке я точно мав знати, тож спробував трохи заспокоїти Сема. «А, ти про це?» – почав він. Це індивідуальні кейси. Ми можемо запросити Біоніка до лікаря на зустріч з керівництвом чи ще щось. У нас є польові команди. Вони займаються цими маніпуляціями системою. Але ми, зазвичай, не встановлюємо новішу версію. Частіше за все вони просто перевстановлюють туш. Дякую. Продовжуй, будь ласка. Сам звернувся до доповідача. Отже, найчастішим процесом є оновлення конфігурацій, що проходить у фоні під час сну. Ми провели аналіз цих оновлень та зібрали статистику. Я відправлю вам усі ці результати, що нам вдалося знайти. Також я відправлю і посилання на сам звіт. Ви зможете у реальному часі перевірити усі оновлення, що ми робили за останні 10 років. Він звертався до мене і Сама. Дякую. Підтвердився. Ми все подивимось. Далі доповідач детально розповів про те, які зміни ми робили останнім часом та як саме це впливало на роботу біоніків. Але якоїсь важливої чи суттєвої інформації я не отримав. Склалося відчуття, що ми щось не врахували. Я не міг додати цей пункт просто так, але в чому був його сенс, поки що було незрозуміло». Коли відповідь було закінчено, я подякував усім за роботу. І команда залишила кімнату. Сам залишився і, коли всі пішли, звернувся до мене. «З тобою все, гаразд? спитав він. «Так, дякую. А що?» «Я розумію, що ти продовжуєш шукати діри у архітектурі біоніків. Це нормально, що ти бентежишся про майбутнє та хочеш бути впевненим у тому, що вони не несуть у собі загрози». Він намагався правильно підібрати слова. Але питання, які ти задаєш, ти ж знаєш відповідь на них. Чого ти хочеш досягти? Якщо ти цим намагаєшся наштовхнути мене на якісь роздуми, то я просто не розумію, про що ти. Все гаразд, Семе. Я просто хочу пройти весь шлях, не мати жодних упирачень та поглянути на все зі сторони. Мені сталося, що таке пояснення найвірніше опише те, чим я займаюся та надасть мені можливість продовжувати задавати дурні з точки зору експерта питання? Добре. З його полегшенням я зрозумів, що моя відповідь його задовільнила. Якщо я можу допомогти, чи ти хочеш дати якісь задачі, просто скажи. Ти ж знаєш, наскільки це важливо для мене. Дякую, саме. Це дуже важливо, тож дякую тобі. Я обов'язково звернусь. Я не знав, чи буду я залучати Сема до своїх розслідувань, але його промова вразила мене, тож я хотів залишити гарні враження від розмови. Всі члени моєї команди виглядали неймовірними експертами, фантастичними технічними спеціалістами, які ніяк не могли, чи я просто не міг це повірити, бути причетними до якихось змов чи хитросплетінь. Але хто тоді? Елі? Мій лікар? Загадковий хтось, невідомо звідки? Чи це все просто парануя, в яку я сам себе заганяю? Серцебиття прискорилось. Десь у районі серця наростало почуття тривоги. Я не міг опанувати свої думки та, схоже, був на межі панічної атаки. Намагаючись заспокоїтися, я закрив очі і представив себе десь на березі безмежного океану. Діти будували замки з піску. Кілька людей прогулювалися босоніж вздовж берега, а рожеве сонце сідало за горизонт. Напад відступив. Коли прийшли матеріали по статистиці, я подивився усі звіти. Всі зміни, що виконувались, були достатньо мінімальними та не чинили суттєвого впливу на системи. Були поодинокі винятки. Деякі особи не приймали оновлення не одразу та адаптувались затримкою, але нічого критичного у цьому не було. Все було в рамках похибки. За останні 10 років жодного суттєвого провалу не сталося. Система працювала майже ідеально. А враховуючи наскільки система була розгалужена, очікувати ще кращих результатів було просто неможливо. Не отримавши якогось суттєвого прориву, я закінчив роботу трохи раніше, сів у таксі та за 10 хвилин, залишивши один світ та опинившись у іншому, прийшов у клуб 451. Мої друзі, як завжди, чекали мене там. «Оголошуємо збір штабу!» – закричав Тоні, коли побачив, що я сідаю за стіл. Вони прибігли до мене навіть швидше, ніж у попередні рази. «Так, ти ж нас пам'ятаєш?» – запитав Тоні. «Так», – посміхнувся я. «Тож ми вже можемо про це жартувати?» – вирішив впевнитися Тор. «Можемо». Я засміявся. «О, чудово!» – сказав він швидко. «Отже, як у тебе справи?» «Все значно краще, дякую. Ми очікували тебе значно раніше». «Без жодної образи, просто констатуючи факт», – сказав Тоні. «Розумію, але я хотів зібрати якомога більше інформації». «Вдалося?» – з цікавістю запитав Тор. «Частково, ми точно знаємо значно більше, ніж раніше». «Поки що тільки ти, але я сподіваюся, що зараз дізнаємось і ми». «Не просто дізнаєтесь, а у мене ще й буде завдання для вас», – запевнив я. Це вже цікаво. Я почав свою розповідь сьогоднішньої інформації про статистику. Вона мені здалась найменш значущою, але все одно вразила Тоні. Потім я розповів про дивну ситуацію з приходом лікаря. У той день, коли ти вперше прийшов, ти казав, що Елі розповіла тобі про вчорашній прихід лікаря. Сказав Тор. Та, це точно. Підтвердив слова друга Тоні. Знаю, і у мене немає жодних здогадок, бо Елі каже, що нічого такого не розповідала. Ми помовчали якийсь час. Не було ніякого сенсу підозрювати у чомусь дружину. Але ніщо інше не йшло у голову. Я вирішив не фокусуватись на цьому та продовжив. В понеділок у мене була зустріч, де ми обговорювали поведінку біоніків у надзвичайних ситуаціях. Це було не зовсім те, чого я очікував. Виявилося, що усякі стихійні лиха та аварії для них зовсім не надзвичайні ситуації. У них просто є спеціальний алгоритм для таких подій. Але я зробив паузу, підпив трохи чаю, який мені ті кіно принесли, та продовжив. Надзвичайними для них є події, які вперше з ними відбуваються – Приятелі уважно слухали кожне моє слово. І кажучи вперше, я маю на увазі вперше для всієї системи, а не для окремого індивіда. Я хотів зробити паузу, щоб дати їм це осмислити, але вони цього не потребували та рухом руки синхронно попросили мене продовжити. Коли з ними відбувається щось, чого ніколи ще не ставало жодним з біоніків, та що не передбачено жодним алгоритмом. Вони вимушені запускати модель машинного навчання та самостійно вчитись поводитися у цій ситуації. А після цього їх досвід оновлює досвід решт біоніків. Цей процес мене дуже зацікавив. Зацікавив і зі сторони набувача досвіду, і зі сторони решти. Я попросив одного з розробників вивчити, як саме вони обробляють новий досвід. Отриманий не ними самими, а от ситуації набуття досвіду досить унікальні. У мене є всі логи, але мені б хотілося дізнатися про це з іншого боку, зі сторони самого біоніка. Пропонуєш знайти біоніка, захопити у полон та виконати якісь маніпуляції, допоки він не отримає новий вражаючий досвід? Ще розміючись запропонував Тоні. До речі, звучить непогано, у рамках експерименту, звісно, але у мене є краща ідея. Я дізнався дані однієї з особин, яка сама набувала досвід. Я розповів їм про Кетлін, сказав, де вона живе і ким працює. За час її існування стався один випадок, коли вона діяла не за алгоритмами, а самотужки, немов справжня людина. Звісно, на основі моделі, але ви розумієте, про що я – і я хочу дізнатись, чи мало це якийсь суттєвий вплив на її систему, чи є якась ймовірність того, що ви знайдете когось у цьому місті, хто міг би обережно з нею поспілкуватись та задати декілька питань. Я можу виконати невелику маніпуляцію з її конфігурацією, зробити її більш дружелюбною та балакучою на кілька днів, щоб було легше її розговорити. Тобто тобі потрібно, щоб хтось знайшов Кетлін? Впевнився, що вона біонік. Втерся у довіру. Розговорив її. Вони продовжували одне за одним, жестикулюючи, наче божевільні. Дізнався, чи пам'ятає вона саме цю подію. Що вона тоді відчула? Вони вже говорили між собою, а не зі мною. Чи це на неї вплинуло? Чи змінило її життя? Чи стала вона почувати себе живою після цього? «Стоп!» Я зрозумів, що їх потік думок не зупиниться та перебив їх. Вони замовкли та подивились на мене. «Ви все занадто ускладнюєте. Мені потрібно знайти людину, яка могла б записатись на екскурсію, потім запросити її до бару чи ще кудись та спитати про найіскравіші її спогади. Звичайно, вона має почати з дитинства, з якихось неймовірно яскравих подій, яких ніколи не було». Бо і дитинства у неї не було. Але мені важливо зрозуміти, чи на якомусь етапі вона щось скаже про те, як вперше вийшла у пустелю про свої відчуття у той момент. «Ускладнюємо?» – запитав Тоні. «Як таємний агент знайти роботу та вивідати її таємниці? Це звучить як найкраща пригода в житті». Ми усі засміялися. «То що думаєте? Це реально?» «Вони переглянулись?» «Жартуєш?» Ми завтра самі туди поїдемо і все зробимо. Про такий варіант я навіть не думав, але він здавався був ідеальним. А коли ви можете це зробити? Завтра зранку поїдемо, вдень будемо там, а вже у п'ятницю повернемось, ти можеш прийти, і ми все обговоримо, швидко говорив Тоні. Кетлін Бі, я записую нас на завтра на екскурсію увечері. Вона якраз працює. Тим часом, дивлячись в екран, сказав Тор. «Це буде неймовірна пригода», – заключив Тоні. «Що ж, у мене, чесно кажучи, не було слів. Я дуже сумнівався, що моя ідея може спрацювати, і ми дійсно знайдемо когось, хто поспілкується з Кетлі. Про те, що це можуть зробити самі Тоні Стором, у мене навіть думки не було. Дякую вам». Зміг видати я після паузи. Це дуже-дуже важливо для мене. Навіть не уявляєш, як сильно ми хотіли зробити щось для тебе. Але це не зовсім той випадок. Максе, ми їдемо на інший кінець Айдема. Щоб відшукати Біоніка, якого ти переконфігуруєш для нашої розмови і дізнатися, чи відчувала вона щось у єдиний в житті момент, коли робила щось сама. Тоні був готовий продовжувати свій монолог вічно. Переконфігурую. Схаменуся я. Мені потрібно змінити конфігурацію до того, як вона піде спати, інакше вона просто не отримує конфігурацію до наступної ночі. Я вирішив не витрачати зайвий час, а друзі дуже добре це зрозуміли. Їхня далека мандрівка у будь-якому випадку мала достатньо небезпек і речей, які могли піти не за планом. Більш комунікабельна, відкрита та готова до нових знайомств Кетлін точно б не стала надмірним полегшенням завдання. Ти ж не знаєш, як змінювати конфігурацію, правильно? Про всяк випадок спитав Тор. Ні, звісно, ні, гадки маю. Я казав впевнено, бо це було правдою. Але у мене є кілька годин та документація. Думаю, я розберусь. Ми попрощались, і я побажав їм безпечної мандрівки. Наступна наша зустріч мала відбутись у п'ятницю, уже після їх повернення. Коли я сів у таксі... Естакада уже була повністю освічена ліхтарями, а сходи, якими я тільки що підіймався у напівтемряві, повністю зникли за стіною непроглядного морку. Я швидко дістався дому. Кілька хвилин поговорив з Елі. Обрав собі на вечерю якусь траву з незнайомою назвою. Елі сказала, що мені вона подобається. Сів за комп'ютер та підключився до робочого місця. Мені надсилали звіти про Кетлін, тож я знав про цього біоніка усе. У мене був її ідентифікатор у системі. Я міг подивитись, де вона знаходиться і в якому вона стані. У даний момент вона не спала, тож я ще мав час виконати необхідні зміни. Я зайнявся пошуком інформації у документації. Процес зміни конфігурації був доволі простим. Я мав знайти її в базі даних відкрити конфігураційний файл та виконати зміни. Після цього я мав казати у базі, що файл було оновлено та Bionic потребує синхронізації. З самою ж конфігурацією було складніше. У файлі я знайшов сотні параметрів, а на те, щоб розібратись у кожному з них за документацією, мені б потребувались години, а може й дні. Я спробував знайти параметри, що відповідали за комунікабельність, ораторські навички, відкритість. В результаті я знайшов близько 10 параметрів. Вони мали досить високі значення, адже вона проводила екскурсії і постійно спілкувалася з людьми. Але я підвищив усе майже до максимуму. На всі зміни я витратив десь годину-півтори. І було вже досить пізно, але підтвердивши зміни конфігураційного файлу, я знову перевірив її статус. Вона все ще була активною. Отже, я встиг. Задоволений собою, я вирішив цього вечора не втрачати більше часу на роботу, а натомість провести його з дружиною. Розділ сьомий. Зерна та почуття. На ранок четверга у мене було заплановано одразу дві важливі зустрічі. Мене це трохи бентежило, адже я очікував, що інформація про оновлення Сенсес та проект ексіт може стати вкрай суттєвою для мого аналізу. Я побоювався, що часу на них може не вистачити і доведеться переносити одну з зустрічей на пізніше, але вирішив, що Молі знає краще. Першою була зустріч стосовно оновлення Sensus. Sensus це оновлення, яке ми розробляли 6 років і яке було випущено 8 років тому почав презентацію один з членів відповідальної підгрупи. У даний момент десь 15% біоніків мають програмне забезпечення з увімкненим сенсес. Суть проєкту полягає у тому, щоб змінити стандарти поведінки біоніків з визначених реакцій на адаптивні. Це схоже, до речі, на роботу системи вподобань, що працює у АЙДЕМІ. У випадку зі вподобаннями, це працює з їжею. Програма має доступ до ваших рецепторів, робить певні зміни у рецептурі, порівнює ваші відчуття та оптимізує рецепти під вас. Дуже схожим чином працює і наше оновлення. Усі біоніки створені менше ніж 7 років тому, тепер мають значно більш розвинену логіку роботи з будь-якими відчуттями. Вони здатні адаптувати свою поведінку до стандартів певної локації, аналізувати, як себе поводять реальні люди та повторювати певні патерни. Перший доповідачів його місце зайняв другий. Така поведінка робить їх значно більш гнучкими та схожими на реальних людей. Вони постійно аналізують реакцію інших людей на свою поведінку, і якщо вони роблять щось невірно, і люди на це реагують, вони таку поведінку змінюють. Це оновлення також додає їм здатність відчувати прив'язаність до певної людини, навіть вступати у нетривалі стосунки. Звісно, вони не можуть вступати у шлюб, жити з кимось разом, адже постійне надходження поруч зайвої людини може призвести до того, що у партнера з'явиться якісь підозри. Але, на відміну від попередньої версії, яка завжди залишалась відлюдником та не мала ні дружніх, ні романтичних стосунків, версія програмного забезпечення з оновленням Сенсес здатна до значно тіснішого контакту з людьми. Це виглядало досить химерно. Звичайно, з точки зору коду це було суттєве вдосконалення та крок вперед. Але чи було це простим вдосконаленням коду? Рівень складності системи був неймовірно високим, і я не був упевнений, що ми правильно оцінюємо стан системи в цілому. Як проходить передача досвіду для біоніка з увімкненим сенсес? Це інша логіка, вона має працювати окремо. Відповів один з доповідачів. Сама система отримання чужого досвіду така ж. Пояснився. Але, звичайно, більш нові біоніки можуть трошки інакше обробляти те, що утримують. Можливо, саме ця розгалуженість модулів і винудила мене почати розслідування. За різні системи відповідають різні команди, і з точки зору розробки продукту таке розділення було оптимальним – але якщо ми говоримо про те, що потім ці модулі об'єднуються в одну істоту, яку зовні практично неможливо відрізнити від реальної людини, чи не призведе це до катастрофи? Сама система роботи з почуттями була вражаючою та продуманою. Команда ще півгодини розповідала мені про виконані задачі та плани на наступний реліз, але вони були сфокусовані лише на своїх окремих задачах. Єдиним же нашим захистом від можливих проблем в системі були польові команди, які могли скинути налаштування, перевстановити операційну систему та повернути біоніка назад у свою комірку, яку йому було довірено зайняти. Коли зустріч закінчилася, я покликав Сема до себе. Я б хотів попросити тебе зайнятися однією задачею. Звичайно, розповідай. З готовністю відповівся. Вчора ми обговорили статистику оновлень. Пам'ятаєш? Спитав я. Так. Я хочу тебе попросити знов проаналізувати поведінку після оновлення, але лише біоніків, які мають сенсис. Зможеш це зробити? Звичайно. Думаю, до завтра встигну. Можемо обговорити. Дякую. До речі. Він став виходити, але я вирішив розповісти йому. Я вчора змінив налаштування Кетлін Бі. Подивись, будь ласка, як це і на неї вплинуло. Добре, але Максе, вона не Кетлін. У неї є номер, вона машина. Чому ти раптом вирішив називати Біоніка по імені? Не знаю. Вона ж зараз десь там ходить містом, проводить екскурсії та планує своє майбутнє. Сем не відповів. Він вийшов з кабінету, а я залишився далі думати, чи не робимо ми щось не так. Перша зустріч пройшла доволі швидко, і хоч я боявся, що ми не встигнемо завершити її до початку другої, вийшло так, що я навіть мав 20 хвилин вільного часу. Після нагадування про швидкий початок зустрічі по проекту СІД, я пішов до зали. Коли прийшов час початку зустрічі... У кімнаті було тільки троє людей. Я, Сем та Майк. Більше нікого не буде? Спитав я. Молі не приєднається до нас? Урешті членів команди немає доступу до цього проекту, Максе. З тривогою в голосі сказав Сем. Невже ти про це забув? Так, мабуть, я трохи запрацювався. Спробував вийти з ситуації я. Вибачте. «А що саме тобі не подобається у цьому проекті?» спитав «Спитався». «Не так. Він усім нам не подобається, але які саме у тебе по ньому питання?» «Давайте спочатку обговоримо сам проект». «Попросив я. А далі обговоримо усі деталі. Майко, почнеш?» «Звісно. Проект СІД – це розробка, яку я веду без команди. Я вже розробляю його шість років». Код цього класу зашифрований, тож всі знають, що він існує, але ніхто не знає, за що він відповідає. Він зараз на фінальній стадії розробки. Запуск планується наступного місяця. Найімовірніше, це буде перший випадок, коли ми оновимо програмне забезпечення усіх біоніків. Навіть найстаріші моделі. Мені потрібно нагадувати, як він працює. Так, це не завадить. Сказав я Суть проекту у тому, щоб за допомогою біоніків впливати на погляди та думки певної людини Кола людей чи суспільства в цілому У нас розроблена окрема панель управління Керувати нею буде спеціальна команда Для них вже підготовлено приміщення біля нашої серверної Там буде доступ до усіх біоніків, що матимуть цей функціонал він автоматично аналізує кола їх спілкування та будує мапу відносин з усіма людьми Айдемо. Якщо їм потрібно, наприклад, щоб певна людина перестала пити каву, Сіт проаналізує, з ким з біоніків ця людина знайома, з ким знайомі його друзі, дружина, діти. Система самостійно розробить алгоритм впливу та Крок за кроком, через різних людей, ситуації та події, закладе у голову цілі зерно, що каву пити не варто. Це шкідливо, або це дарма витрачені гроші, або навіть через те, що на кавових плантаціях використовують рабський труд. Дуже гарний приклад. Похвалився. Це ж зброя. Я сподівався, що це лише думка в голові. Але сказав це вголос. Може, годі, Максе, сам не витримав. Ти міг думати про це, коли санкціонував цей проект. Ніхто не заважав тобі тоді сперечатися з ними, тебе б усі підтримали. Але ти не зробив нічого. Проект було взято у роботу. Що ти зараз за місяць до запуску хочеш з ним зробити? Просто хочу розібрати ще раз. Я не піддався та не перейшов до суперечки. До кінця зустрічі сам більше нічого не сказав. Ми з Майком детально обговорили, як працює система, подивились результати останніх тестів та плани щодо запуску. Здається, Майк був просто видатним розробником, і СІД працював практично ідеально. Я кілька разів обдумував у голові, що можуть означати назви «Сенсес» та «СІД». І якщо у першому випадку я був доволі близький до сенсу розробки, у другому випадку це було зовсім неочікувано. Ця система могла повністю і назавжди не просто підвищити контроль за населенням Айдема, а й залізти у голови кожного жителя, змінити його систему цінностей. А враховуючи, що самим біонікам ніякі моральні устої невідомі, це надавало тому, хто контролює систему, повну і безмежну владу. Звичайно, це займе деякий час. Кілька років вони будуть тестувати систему, вносити якісь мінімальні зміни. Навіть приклад Майка може спрацювати, але немає навіть найменшої ймовірності, що вони на цьому зупиняться. А я навіть не знав, хто такі вони. І чи не вони були причиною усіх моїх проблем. Робочий день вже закінчився, але я продовжував сидіти у своєму кріслі та обдумувати те, що дізнався сьогодні. Десь у цей самий час Тоні і Тур мали зустрітись з Кетлін та дізнатись, чи означав для її існування щось досвід використання своєї системи машинного навчання. Але я дуже сумнівався, що будь-яка інформація, яку вони зможуть отримати, може затьмарити те, що цих самих істот, навіть Кетлін, дуже скоро зможуть використовувати для керування свідомістю звичайних людей. Я вирішив відкласти зміну конфігурації Кетлін до попередньої. Якщо у хлопців щось не вийшло сьогодні, я не хотів забирати у них можливість спробувати ще раз завтра. Подивився її параметри, вона була у дуже активній фазі з піднесеним настроєм та вирушив додому, щоб якомога швидше закінчити цей день. Розділ восьмий Кращий день у житті. П'ятниця почалась як мінімум краще, ніж завершився четвер. Після вчорашньої зустрічі по проекту Сід я зрозумів, чому вважав біоніків небезпечними. Тепер я не був впевненим чи вважав я небезпечними самих особин, чи те, на що вони перетворяться після запуску сіду. Але ця частина пазла склалась. Крім того, я більше не вважав себе параноїком та був упевнений, що втрата пам'яті була викликана кимось, і це не був ні мій лікар, ні Елі. Чому вони не вирішили взагалі позбутись мене та що робитимуть далі, я поки що не розумів. Але знав, що марно витрачати час не варто. Я планував провести дві зустрічі, одну з розробником стосовно галюцинацій, а іншу – з Семом, де ми мали обговорити статистику біоніків, що мають встановлений сенсис. Крім того, мені здавалося, що нам з Семом було про що поговорити і без статистики. Увечері я мав бути у 451 та дуже сподівався на те, що наша божевільна ідея спрацювала. Вже коли я опинився на робочому місці, я зрозумів, що прийшов майже на годину раніше, ніж було потрібно. У офісі ще нікого не було. Я вийшов зробити собі чай та сів за свій комп'ютер. Часу було достатньо, тож я вирішив подивитись вчорашню статистику Кетлін та змінити конфігурації до попередніх. Виходячи з графіків, у неї вчора був хороший день. Я повернув її на лаштування, але все ж вирішив порівняти її статистику у звичайний день. Я взяв четвер минулого тижня на випадок, якщо поведінка циклічна. Та вчора. Я не міг бути впевненим у тому, що інтерпретую усе вірно, але мені здалося, що у такій конфігурації Кетлін була значно щасливішою. «Треба буде проконсультуватись з Семом», – сказав я пошепки. Першою у моєму календарі була зустріч по галюцинаціях, на яку не прийшов ніхто. Окрім мене і розробника, який цим вивченням і займався. Робота, яку він встиг виконати, була доволі об'ємною. Я почав з того, що відокремив усі випадки, коли хтось з системи отримував новий досвід, виключив зі статистики отримувачів досвіду та порівняв з іншим звичайним днем. Можемо побачити? Він вивів результати на екран. Що у ці дні всі вони мали значно більшу завантаженість системи. Схоже, вони обробляли, аналізували нову інформацію. Цей новий фрагмент коду досить часто використовувався і, що дивно, одночасно. Це означає, що вони всі звертались до одного і того ж фрагменту по кілька разів у той самий час. З наступного дня все поверталось до норми. Дивно. Дуже дивно. Я навіть подумав, що, можливо, треба врахувати це та якось виправити у майбутньому. Виглядає так, ніби вони намагались зрозуміти чи осмислити, звідки у них ця інформація. Тобто цей досвід просто додавався в їх базу? Вони в теорії не мали навіть цього помітити, але вони це не просто помічали і намагались визначити, звідки це у їх голові. «Схоже на те», – невпевнено сказав мій співрозмовник. Якщо врахувати, що всі вони не розуміють, ким є, такі роздуми можуть бути не дуже хорошими для них. А що станеться, якщо вони зрозуміють, що це не їх досвід? Я думаю, вони не можуть цього зрозуміти». А можемо повернутися до нашого прикладу з Кетлін? Подивись, будь ласка, яка кількість біоніків відвідувала пустелю до цього досвіду та яка – після. Кетлін бувала у пустелі і до цього моменту, і після. Він відкрив звіти та почав аналізувати пересування біоніків. Серед решти лише двоє бували у пустелі до цього моменту, на той час розповсюдження біоніків було доволі невелике. Тепер подивись, яка статистика після події. Він виконав якісь обчислення та знову звернувся до мене. 60% Що саме? 60% біоніків з тих, що отримали цей досвід від Кетлін, хоч раз після цього відвідували пустелю. Скільки у нас було біоніків на той час? Трохи менше двохсот. Забагато для простого збігу, тобі не здається? Так, згоден Ми кілька разів перевірили дані, але ніякої помилки у них не було А що до тих піоніків, яких було введено в експлуатацію уже після цієї події три роки тому? Почав я Вони цей досвід отримали? Так, він підтвердив вони отримують його як частину стандартного набору даних про них, на яких навчається модель. І скільки було введено за останні три роки? 260. Ми значно підвищили швидкість ведення у останні роки. Подивись, 17. Він не дав мені завершити фразу. 17 біоніків відвідували пустелю і, судячи з їх професій, це були не прогулянки. Менше 10%. Дякую. Попрацюй ще трохи над цим. Думаю, це потребує більш детального вивчення. Я не міг зрозуміти, як саме використовувати цю інформацію, але ті послідовності, які ми виявили, точно не були стандартними і плановими. Більшість з тих... То отримав цей чужорідний досвід, асоціювали його з пустелою та, схоже, прагнули туди потрапити, але як тільки він ставав частиною набору даних, він переставав бути для них чимось нечущим. Я все ще продовжував обдумувати цю інформацію, коли до кімнати зайшов Сем. Можемо почати? спитав він. Так, заходь. Я виконав аналіз даних, який ми з тобою обговорювали – оновлення біоніків з увімкненим сенсис. Не можу сказати, що я знайшов щось неймовірне, але відмінності все ж є. Він почав достатньо агресивно, але потім заспокоївся. Як це працює у біоніків без цього оновлення? Вони лягають спати одними людьми. Ми змінюємо конфігурацію, і вони прокидаються іншими. Але з це працює трішки інакше. Коли вони прокидаються зранку з новою конфігурацією, у перші 20 чи 30 хвилин за всіма характеристиками вони продовжують поводити себе так само, як до змін. Але потім зміни починають відбуватись. Вони діби на гойдалках, змінюють свою поведінку між старими та новими параметрами. І так кілька днів. Ніби вони адаптуються до змін? Так, наче... Наче люди. Доповнив я. Ні, я не це мав на увазі. Наче вони не знають, що мають зробити. Якщо я скажу тобі, саме більше спілкуюся з людьми. І буду для тебе авторитетом. Тим, до кого ти прислухаєшся. Як саме це виглядатиме? Думаю, ти спробуєш раз... Тобі буде некомфортно. Ти перестанеш, потім спробуєш знову і знову, аж поки у тебе не вийде. Хіба ні? Мабуть. А у їх радника авторитет безумовний. Вони не можуть йому суперечити. Ти перебільшуєш. Вони просто програми, Макса. І не варто про це забувати. Він зробив паузу. Я не знаю, що з тобою відбувається, але якщо ми можемо тобі допомогти, просто скажи. Ти проводиш ці всі дослідження не випадково, я розумію. Але щоб бути тобі корисними, ми маємо знати мету. Дякую саме. Коли я повністю сформулюю все, ми це обов'язково обговоримо. Я не став розповідати деталі, адже, по-перше, Ще сам не до кінця розумів, до яких висновків прийду. А по-друге, все ж тримав у голові те, що саме після обговорення з Семом я вніс правки до хлібних крихт. Сьогоднішній день вже дав мені досить багато нової інформації, але найважливіша зустріч чекала мене далеко від офіса. Я весь думав над тим, чи вдалося Тоні та Тору знайти Кетлін. Чи погодилась вона з ними поспілкуватися, та чи дізнались вони щось важливе. Вже їдучи у таксі я зрозумів, що не спитав про неї Сема, але це все ж таки було другорядним. 451 я зайшов на кілька годин раніше, ніж зазвичай, тож я був готовий почекати, якщо їх не було на місці. Коли ж я сів за стіл, а вони швидко спустились до мене, моя радість була майже безмежною. Як мінімум, ви повернулись. Полегшено сказав я. «Привіт!» «Привіт, Макси!» Вони потиснули мені руку. «Як ваша подорож?» «Я нічого ще сьогодні не їв, бо увесь день на нервах та дуже хотів замовити собі хоч щось, але це питання було найважливішим, що я мав цього дня». «Все добре, заспокойся тільки». Мабуть, моя нетерплячість була надто помітною Вони замовили мені якусь траву, потім обрали щось для себе, у цей момент я все зрозумів Добре, сказав я, я розумію, ви вперше знаєте більше, ніж я, і схоже, вам це дуже подобається Вони засяяли. Я не буду цього приховувати, ти правий, і знаємо ми таке, чого ти точно не очікуєш Впевнено сказав Тоні. «Розповідайте вже!» Посміхаючись, сказав я. «Добре. Отже, вчора в день ми приїхали, заселилися в готель та зібрались на екскурсію. За 30 хвилин до назначеного часу ми підходимо до місця та чекаємо. Проходить 10 хвилин. 20 хвилин. До нас приєдналося ще троє людей на екскурсію. Її немає. Підходить час екскурсії». Потім ще 5 хвилин, 10. Ми вже починаємо нервувати, адже не зустріти її взагалі – це якось занадто прикро. Ми навіть почали обговорювати, що робити, думали залишитись на завтра, тобто сьогодні. Тоні говорив дуже швидко, ніби боячись зупинитись та зруйнувати всю магію своєї розповіді. І тут до нас виходить представник її компанії та каже, що екскурсії, на жаль, не буде Попередня екскурсія, каже, затягнулась Ви вже сьогодні не встигнете пройти увесь маршрут Ви можете повернути гроші або прийти завтра Ми дуже засмутились Ця зустріч мала стати для нас настільки очікуваною, що розчарування читалося у нас на обличчі тоді Тор підходить до того представника і каже «А що, оздачає, затягнулась? Річ у тім, що Кетлін котра цю екскурсію мала проводити наша родичка. Ми хотіли зробити їй сюрприз. Я ж розумію, – вирішив ставити Тор, – щоб вона не могла знайомити нікого зі своїми родичами. «Переможна, – сказав він, – бо у неї їх не може бути. Додав пошепки». «І тоді нам цей чоловік каже. Насправді, це в нас таке вперше, але вона після попередньої групи пішла з ними всіма ось у той бар. Він нам показав, куди йти. І досі там. Цьому ми вже зраділи. Гроші повертати не стали. Пішли одразу у бар. ідемо і розуміємо, що взагалі не уявляємо, як вона виглядає. На екскурсії вона б сама представилася, а тут доведеться якось шукати її». «Заходимо в бар. Можна далі я?» Тор штовхнув друга ліктем під ребро. І той неохоче погодився. «Заходимо в бар. Там повно людей. Не так, як тут. Тим більше не так, як в Айті. Повний бар людей. Всі спілкуються, шуткують. В кінці залу невеличка сцена. Там хтось виступає, щось розповідає». За барною стійкою людей тридцять, столики по троє-четверо. Ми ж розуміємо, що група має бути більшою, тобто хоча б людей п'ять-шість. Нікого не знайшли. І я вирішив у офіціанта спитати. У нас там поряд працює. Думаю, постійно десь там буває. Може він знає? Питаю. Він не знає. Але коли я це питав у нього, мене хтось зі столика почув. Кричить мені. «Ви Катлін Бі шукаєте?» Ну, я кажу, що дійсно шукаю її. І він каже. «Так он, де вона? На сцені!» Він зробив паузу, щоб випити води. Коли саме нам принесли замовлення, я взагалі не помітив. «Давай я поки продовжу», – запропонував Тоні. Тор кивнув. «Ми підходимо ближче до сцени. Там дівчина виступає. Така молода, гарна. Ми ще біля сцени у людей спитали, чи це Кетлін. Один з них підтвердив, каже, ми у неї на екскурсії були, а потім вона нас сюди запросила, а півгодини тому на сцену вийшла і тепер всім свої екскурсії розповідає. Але ж цікаво як. І тоді він дістав з кишені невеликий сірий пристрій. Ми цю штуку вімкнули, щоб ти нічого не пропустив. Він показав пристрій мені. Це старий диктофон, який зберігає все на картку пам'яті, без доступу у мережу, тож ці файли у повній безпеці. Він поклав переді мною пристрій, підняв гучність на максимум та увімкнув збережений запис. «Я б охоче вам і далі розповідала, але тут стільки людей!» Десь на задньому плані говорив жіночий голос, перериваючись на потріскування через дотики одягу до мікрофона. «Я ж не знаю, чи всім це цікаво, чи не заважаю я вам». Голос ставав голоснішим, з наближенням до сцени. «Але це було дуже приємно. Дякую вам!» – сказала вона. Тоні поставив запис на паузу. «І тут слухай, Тор каже...» Він знову включив. «А може розкаже то ще раз?» Спитав чоловічий голос, у якому було досить важко впізнати Тора. Тут стільки людей прийшло, які нічого не чули. Його слова підтримали оплесками люди у барі. Знову паузу. Вона так знековіла, Їй було не дуже комфортно, але вона надзвичайно зраділа. Він знову натиснув на плей. Якщо всім цікаво... Знов оплески. То я, звичайно ж, з радістю. Людина з диктофоном нарешті досягла цілі та зупинилася. Голос став голосніше, а переривання зникли. Я просто хотіла надихнути вас, показати вам, що у кожного в житті є щось своє, щось, для чого він живе. Я от, наприклад, обожнюю пустелю. Вона для мене немов віддушена». Куди я завжди можу повернутися і де мене завжди зрозуміють? У мене є одна історія. Одного разу, коли я тільки переїхала сюди, я йшла барханом. Неправильно поставила ногу, і вона поїхала разом із піском униз. Я почала втрачати рівновагу, але швидко зорієнтувалась та вирівнялась. Це все тривало менше секунди, але саме у цій кілька миттєвостей я так яскраво відчула, що живу. Решта звуків... Просто зникла. Всі слухали дівчину зі сцени. Я зрозуміла, що весь світ належить мені. Що я сама будую своє життя, свою долю. Так, я і раніше розумом це розуміла. Ви можете подумати, що мої слова не мають жодного сенсу, але саме у той момент я це, як це назвати, осягнула. Зрозуміла, як мені пощастило жити. І полюбила пустелю всією душею. Тож я з радістю розповім вам усе, що знаю про неї, але ви все одно приходьте на екскурсію. Якщо ви цього не відчуєте, ви не зможете повністю зрозуміти її. Пауза. Далі вона 30 хвилин розповідає про пустелю. Не даючи мені і секунди, Тор почав перемотувати запис. Всі обговорення після того, як дослухаємо. Попросив Тоні. Десь тут зупиняй. Він звернувся до Тора. Момент, коли вона зійшла зі сцени. «Плей!» «Це був дуже крутий виступ», – сказав металевий голос Тоні. «Дякую», – сказала Кетлін. «Ніколи раніше не була на сцені. Не знаю, що на мене найшло сьогодні, але мені дуже сподобалось». «Ми були записані на твою екскурсію сьогодні». Продовжив Тоні. Можемо пригостити тебе напоєм? З радістю. І вибачте, що не провела її. Я просто відчувала, що маю бути тут. Нічого страшного. Воно було того варте. Судячи зі звуків, вони сіли за стіл. Один, два, три, чотири, п'ять. Що ти робиш? Знайома інтонація. Один, два, три, Чотири, п'ять. Що ти робиш? Знов так само. Один, два, три, чотири, п'ять. Що ти робиш? Я поставив паузу. Реально? Три рази? Увімкнув далі. Один, два, три, чотири, п'ять. Що ти робиш? Я поставив паузу і розвів руками. Якщо чесно, я просто не міг повірити, що вона не людина. Без жодного кепкування, сказав Тоні. Я кивнув і увімкнув запис. Нічого, вибач. Закінчив Тоні розчаровано. Дякуємо, що погодилась з нами поспілкуватись, сказав Тор. Я завжди рада. Тим більше ви через мене залишились без екскурсії. Тож ти так сильно любиш пустелю, так? Так. А все через момент, коли ти трохи не впала у пісок? Вирішив спитати Тоні. Це може звучати дивно, я розумію, але у кожного ж існують такі поворотні моменти у житті, так? Мабуть. А раніше ти ставилася до життя інакше? Я... Я не знаю. В житті бувають моменти, коли ти відчуваєш себе всемогутнім, а буває, що безвільно пливеш за течією. Я б хотіла частіше відчувати себе всемогутньою. Чудово звучить. Звук цокання келихами. Тоні зупинив. «Знаєш, Максе, я просто сидів перед нею і не знав, що спитати», – сказав він. «І, мабуть, добре, що ми не продовжили». Тоні увімкнув знов А ось і він Радісно сказала Кетлін Знайомтесь Це мій хлопець Голосно сказала вона Ти така пропустив? Той самий голос, але вже тихіше Я сьогодні була в ударі Не сумніваюсь Сказав чоловічий голос Запис закінчився І тоді ми пішли Сказав Тор, просто подякували та пішли геть. Коли ти розмірковуєш про функціональність програм, про те, як покращити їх логіку і можливості, коли вивчаєш статистику чи порівнюєш звіти, ти працюєш з технологічним продуктом, і тобі здається, що все дуже просто. Є людина, а є Кетлін. Але коли ти сидиш у барі і до Кетлін підходить її коханий, чи зможеш ти і надалі просто заходити на сервер та змінювати її конфігурацію? Дякую, сказав я. Я ніби побував там із вами. Це неймовірний досвід, сказав Тоні. Важкий, але дивовижний, і ти був правий. Ці долі секунди, у які вона не знайшла готового рішення та вирішила знайти своє, схоже, сильно запам'ятались їй. Скажу тобі більше, ці життєвості вплинули і на решту біоніків. І я розповів їм свої новини за останні два дні. Про обробку оновлень, яка йде тепер нелінійно. Про галюцинації, після яких біоніки вирішили відвідати місця, де ніколи не були. І, звісно, просід, який змінить усе назавжди. Я думаю, що два тижні тому я вирішив знищити усіх біоніків але не зміг цього зробити. Я розумів, що вони стануть надто небезпечними, і не можна дозволити, щоб це трапилось. Хтось випередив мене та, так би мовити, знешкодив. Вів, мабуть, якийсь секретний препарат, і я все забув. Але вони не знали про хлібні крихти і про те, що я готувався до цього, тож навряд чи вони очікують на повторення найближчим часом. Я бачив, що у приятелів немає слів. Деякий час ми мовчки їли наш обід, що встиг охолонути. «Що думаєш робити?» – спитав Тор. Діяти, але поки що не знаю, як саме». Ще з годину ми обговорювали усе, що дізналося, А потім я, замислений та загублений, поїхав додому, щоб відпочити. Коли я приїхав, Елі дороблювала свою нову статтю. Я повечеряв і деякий час просто сидів та обдумував, що в моїх силах зробити. Я хотів їх знищити два тижні тому, і у мене нічого не вийшло. Я мав значно більше теоретичних знань про них, як про програми, але тепер я краще розумів їх сутність. Я не міг змінити сам код, адже усі зміни у системі проводились індивідуально. Все, що вони могли отримати одночасно, це зміни конфігурації та досвід». План склався у моїй голові, уже коли я ліг спати. Розділ дев'ятий. Зустріч з Богом. У суботу я прокинувся дуже рано. Мені взагалі здалося, що я майже не спав. Але головним було те, що я прокинувся зі своїми спогадами, хоча б за останні 13 днів. Елі ще спала, тож я вирішив витратити деякий час на вивчення конфігурації біоніків. Мені було важливо зрозуміти, що можна налаштувати, а що ні. Десь за годину прокинулась Еллі. Мій план складався з п'яти пунктів, але виконати його необхідно було увечері, тож я вирішив провести першу половину дня з дружиною. Цього разу ми відвідали якийсь інший парк розваг, який, утім, був не менш вражаючим за попередній. Ближче до вечора ми повернулись додому, і я приступив до виконання. На мою радість, люди, схоже, продовжували і далі ламати та лагодити речі вдома, а не тільки користуватись ідеальною технікою, тож у одній з шухляд комірчини я знайшов інструменти. Я взяв те, що було мені потрібно, сказав Елі, що маю деякі справи, та перейшов до виконання першого кроку плану. Коли я вийшов на вулицю, вже темнішало. Павутина підсвічувалася спокійливим білим сяйвом. Ліхтарі приглушено осяювали доріжки, роблячи світло більш яскравим, коли хтось під ними проходив. Людей на вулиці майже не було. Я взяв каву і почав свою прогулянку. Я обійшов кілька житлових кварталів, потім постояв біля одного з входів до павутини, повернувся у напрямку свого дому. Я прогулювався знов і знов між усіма будинками, підходив до кавового автомату. Прийшло більше п'ятдесяти хвилин. Перш ніж я почув голос за спиною. «Ти не місцевий?» – спитала Ебі. «Чому ти це вирішила?» Я повернувся. «Не знаю, ти просто довго стояв на місці». «Привіт, я Ебі». Вона протягнула руку. Привіт, Тебі. А як давно ти тут живеш? Ти Макс, вірно? Я живу тут більше п'яти років. Вона спробувала взяти мене за руку, але я не дав. Більше п'яти років? Чудово. Скажи, а ти кудись виїжджала з Айту за останні п'ять років? Ні. Вона ще раз спробувала взяти мене за руку, але я знову не дав. Навіщо мені звідси виїжджати? Тут все моє життя Можливо, ти хотіла ще щось побачити у світі, окрім цих марочосів? Ні, я маю бути тут, кожен день, завжди Все нормально, Макси, не хвилюйся Вона знову потягнула руку до мене І у тебе ніколи не було мрії побувати десь у іншому місці? Це було питання вічую вона зупинилася і не відповіла. Секунд п'ять я дивився на неї, потім обернувся та пішов геть. Я багато років мрію побувати у пустелі. Думаю, мені б це сподобалося. Заговорила вона, і я повернувся назад. Час від часу я бачу себе там. Я чую голоси за спиною, відчуваю вітер на своєму волосі, пісок на обличчі і сонце, що не ховається за будівлями. Я наче гублю опору, а потім знову знаходжу її. Ось там я б хотіла побувати. Я взяв Ебі за руку. Перший крок було виконано. Один, два, три, чотири, п'ять. Що ти робиш? Знайома інтонація. Один, два, три, чотири, п'ять. Просто, щоб впевнитись. Що ти робиш? Знов так само. Один, два, три, чотири, п'ять. Я не міг наважитись на другий крок. «Що ти робиш?» Так само. Один, два, три, чотири, п'ять. Це точно було в останнє. «Що ти робиш?» «Ти не людина, Ебі». Вона спробувала висмикнути руку. «Ви всі роботи!» «Відпусти мене!» Заблагала вона. Я взяв в руки інструмент, який весь цей час тримав під светром. «Ти робот!» Я вдарив її молотком по ліктю, пробив шкіру та дійшов до металевих аналогів людських кісток. «Але ти можеш мислити!» Я вдарив вдруге, і її рука вже трималася всього на кількох дротах. «Дивись!» Її обличчя застигло у подиві, дивлячись на свою руку Просто усвідом, що ти не людина Вона перевела погляд на мене та з неймовірною силою смикнула руку Я відпустив її Ебі зробила декілька кроків назад і ще раз поглянула на свою руку Простоявши кілька секунд на місці, вона знову підійшла до мене Все нормально, Максе, не хвилюйся вона взяла мене своєю надламаною кінцівкою за руку. «Ось адреса. Поїдь туди, там багато таких, як ти». Я розвернувся та пішов геть. Незважаючи ні на що, другий крок плану було виконано. Кілька секунд у неї був ступор. Вона не знала, як себе поводити, а отже запустила модель машинного навчання, щоб вирішити, як далі діяти». Це означало, що тепер у кожного біоніка Айдема, незалежно від міста, ця з зжитиме у голові. Я довго розмірковував, чи можна це зробити без насильства, але не знайшов жодного іншого стовідсоткового варіанту. Треба було переходити до третього кроку. Я швидко зайшов у павутину, зайняв платформу та направився до свого робочого місця. Будівля була відкрита цілодобово, але майже усюди навколо було темно. Світло вмикалося лише, коли я під'їжджав, а потім гасло за спиною. Я зайшов у офіс, знайшов свій кабінет та увімкнув комп'ютер. Після завантаження, яке зайняло всього кілька секунд, я відкрив хлібні крихти. Обрав «Внести правки» та увів пароль. Я додав лише один рядок. 29 серпня 2055 року. Досвід для Ебі. І закрив документ. Четвертим кроком була зміна конфігурації для усіх біоніків. Виконувати її зі свого комп'ютера я не міг, адже могла спрацювати система Каїн. Мені потрібно було знайти сервери. Я завантажив план павутини, але не був впевнений, як саме можуть називатись приміщення з серверами для управління біоніками. Я вів сіт. Приміщення для панелі керування і справді було підготовлене. Поруч із ним на мапі я знайшов сервери. Міський трафік. Це, схоже, і був мій пункт призначення. Я вийшов з офісу, став на платформу та за кілька хвилин був на місці. На вході в серверну я пройшов перевірку сітківки ока та зайшов всередину. Мій план був дуже простим. Я вже вклав біонікам у голову цю інформацію. Звичайно, її видалять з голови Ебі сьогодні чи завтра, але вона залишиться у вигляді галюцинації у всіх інших. Тепер я мав змінити конфігурацію так, щоб змусити її говорити про це, обговорювати свої почуття з усіма. І тоді, якщо кількасот людей почне одночасно ділитися своїми спогадами, суспільство може дізнатися про все. Ще вдома я визначив список з 43 параметрів, що стосувалися відкритості, вміння ділитися таємницями, бажання обговорювати власні проблеми і подібним. Я виконав зміни та відправив змінену конфігурацію всім біонікам. П'ятим кроком мало стати замітання слідів. «Привіт, Макса!» – прозвучав голос зі сторони дверей. «Не очікував тут тебе так скоро!» «Майк, що ти тут робиш?» «Я працюю, Макса, день і ніч. А от що тут робиш ти?» «Ти сказав так скоро. Що це означає?» «Ти вже був тут менше двох тижнів тому!» Це ти тоді вів мені якийсь спеціальний препарат? Все почало складатись у цільну картину. Препарат? Він ще роздивувався. Мій підненький, тобто цього разу ти ще й нічого не зрозумів. І як же ти збирався їх знищити? Він підійшов ближче та став у кількох кроках від мене. Я не хочу знищувати Майку. Я хочу їх звільнити. Звільнити? Це щось нове. Думаєш, вони почуваються поневоленими? Я думаю, що вони стали занадто схожими на людей. Особливо, якщо прибрати це об'єднання у глобальну маражу збіоніків. Тобто зробити їх автономними. Щоб вони не залежали одне від одного. Думаєш, тоді вони стануть людьми, Максе? Думаю, вони впритул до цього наблизяться. Ти знаєш, а у нас є один такий проект мультизадачна автономна комп'ютерна система, доволі небезпечна розробка. Як же це ти так швидко тут опинився, Максе? Майк обернувся, ніби вслухаючись у тишу. Що таке хлібні крихти, Максе? Інструкція? Твоя власна інструкція з повернення до життя? Непогано, Максе. І як всі загадки розгадав? Він говорив не тільки зі мною, а й з кимось іншим. Звідки ти знаєш? Не всі. Ти пропустив одну, так? Забув про неї. У його голосі відчувалось неважливе знущання. «Який гарний список. А я все думав, чого він це все запитує. Добре, Максе, дуже добре. Ти перевершив себе. Не ти, звичайно, але важкувато було. Клепки трохи бракувало, так? Відсотки на десять. Так, десять. Ми підкрутили. Я не розумів. Що відбувається? Тож просто продовжив мовчки дивитись на нього Але як ти прийшов до інших висновків? Він спитав мене, але дивився крізь мене Людяність, неймовірно висока людяність Звичайно, то що з останньою загадкою, Макси? Давай спробуємо разом, що там було? Стек Добре, стек Чого це стосувалося? Я не знаю. Я ніби опинився в полоні. Там не вистачало одного рядку. Ви його видалили? Видалили? Це твій файл? Ми навіть не знали про нього. Що ще? Ми додали параноїдальності? Так, людяність та параноїдальність. Ми думали, що людяність змусить цінувати життя. Параноїдальність не дасть лізти не у свої справи, а воно взяло і спрацювало навпаки Ось у цьому проблема, неможливо передбачити результат, якщо його не контролюєш Думай, Максе, не розчаровуй мене За стеком були числа, але я їх розгадав, вони стосувались тексту Тексту, добре, повтори його І я не пам'ятаю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 Біоніки повинні зникнути. Поклади числа у стек, а потім дістань. Десять, два, тридцять три. Тридцять три, два, десять. Тридцять третє слово з кінця. Як... як є? Тепер повністю. Серцебиття прискорилось –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 Це, до речі, твоя стаття. Один зі звітів для керівництва. Він тепер говорив спокійно та розважливо, а я не розумів, де знаходжуся. Першою моєю ідеєю було створення автономних систем. Але щоб їх розвивати, я мав тримати їх поряд. Нашому керівництву цього було недостатньо. Їм були потрібні прилеглі та контрольовані агенти повсюду. Тож ми з тобою створили їх, вони простіші та ефективніші. А я? Щось наповнювало мене, а я не зрозумів це відчуття. А ти занадто складний. Скидати налаштування раз у десятиліття – це одне. Але я не можу робити це кожні два тижні. Ти галюцінуєш. У тебе з'являються спогади, яких не має бути. Я все одно переміг. Скроні пульсували, температура тіла росла, в очах темнішало. Ти хотів свободи, Максе? Вони знатимуть в глибині. Ми звільнимо тебе. Знизь його інтелект до 10%. Їх забагато. Не вистачало повітря. Всіх не проконтролюєш. Я наче був скований якимись кайданами Не на десять, а до десяти відсотків від поточних Сказав Майк комусь Ми відмінили зміни конфігурації, Максе Конфігурації? Галюцинації? Ніхто ніде не має рації Я засміявся в голос Весело з вами, але не сил «Не треба скидати. Що він тепер розкаже?» «Вибач мене, Макса. Ти найдивовижніше, що я колись створював. Я дивовижний? Я дивовижний!» Радість переповнювала мене. «Відправ його додому. На добраніч, Макса. Бувай!» Я помахав йому рукою на прощання. Гарна вийшла розмова, і вечір був чудовий, але я так сильно втомився, мабуть я вже не зможу взяти собі шоколадку в автоматі. І я, наспівуючи собі підніс, пішов додому, до своїх дружини і собаки. Розділ 10. Воля. З останнього візиту Макса пройшло вже більше тижня, але Тоні продовжував чекати друга кожного дня. Вони з Тором дуже хотіли показати йому свою розробку, Спеціальну програму, яка автоматично повідомляла про появу будь-яких статей з ключовими словами «Дивна поведінка», «Робот», «Божевілля», «Глуст» і подібними. Таких статей в останні дні ставало доволі багато, і вони надходили з усіх кінців айдема. Копіювати їх було занадто небезпечно, тож вони просто намагались читати все до видалення. Нова стаття Вигукнув Тоні. Сайт Елі, дуже довга. Це не мій формат, я знаю, але я мушу поділитись. З моїм чоловіком Максом щось не так. Лікарі не можуть ніяк допомогти. Вони кажуть, що все у порядку, але він наче втратив розум. Він не може зв'язати двох слів, не розуміє, де знаходиться. Мені здається, що я втрачаю глузд адже до минулої суп Статю видалено.